maia milibia, jonan amazira, eta hemen bilduak dira Proseski, berriain mendi guntan, hor galtzazortik kogubil, jendeak elkartasunez, beraz, igoera hortan parte hartu dute, nola hartu duzu, Proseski, kitaldi hori. Bai, bai, onkituak guztiz, hemen gaude, mendi gailurrean, ez da erraza, ez da, ez da, izardi, inbeste indar, ez da, jendearen gogoa, zemen, e inguraturik eta onkiturik, bai hori mm -hmm. eta eskarturik bat ezaren.